Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahum madrur af ala liroyim vatim pritindim dha faliq alqoyim laudatat ba qiymet Allahut chofrimi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bifamilneti shokat dhe të gjëta që i ndiki në rrugën e tyre dhe i ndi në fund të kësaj bote. Të në rrugën e lëzërbës mëtarë sot dërgjë dit e gjumaj dhe është gjumaj par e parë e muaj të shajnë të Ramazanit. Kemi filluar dje me agjerim sot dërgjë dit e dytë lësalan që dit e mbetur ati lihtëson në i pronan dhe të ne e për sukses që Këtë muaj të kaloj me ashtu si kur që është mësë mire Në angazhim, në përkushtim, në adorim dhe Allah të mënuar Si pas asaj që në kam pësu Allahu Gjellahu Ala Pada Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Në pak për këtë muaj dhe për disa regullat që kanë të bëjmë me këtë muaj Kemi folën e takimin e kaluar dhe e kam përmendur se A gjërimi është i letë Agjerimi si adhurim nuk është i komplikuar, por derisa kemi të bëjmë situata normale, me situata të zakonshme. Kërkohet një braktisje e caktuar e ushqimit, pijes, marrëdhënieve intime bashkëtorë dhe tërë kjo të bëhet nga një pikë deri në pikën tjetër, nga pika e agimit deri në pikën e perëndimit të diellit. Pasaj ko situata ndryshme që njerës kalon e përto e që pasaj ato situata kërkojnë shpegime të pasashme, shpegime të veçanta, që përse cilë mund kjetë përgjigje të saktuar që i përket situatës e ti i përket gjendjes dhe rrëthanove që e gjidnë në to. Prandaj kshida ka qenë dhe porosia ka qenë që të pyesim, të ledzojmë, të interesuemi për agjerime që të bëjmë një agjerim me sëqelsi, me vedijet pëllotë me di e dhe informatat të duhura, që Allahun të adorojmë si pas odzimeve të ti. Dhe kjo është e mundshme, alhamdulillah, nga që sot kemi edhe mundsi për të pytur në format të ndryshme, për të komunikuar në mënyrët të ndryshme, po edhe për të informuar në mënyrët të ndryshme për mes burimeve të duhura, të verifikuar atë sakta. Prandaj, lejtet e agjirim një e i shëqruar edhe me njohuri për agjirimin, Veshandrish në qëfë se bëhet fjalë për situata më dveçanta më specifike Edhe për gjinin më shkullore, por edhe për gjinin fëmrore Nëse dhe për femra ka regullat posashme Që në situatat sekturat të nuk agjerojnë e kështu më rath Mirësh me ditë për këto, ndaj pëtni Si kërsa Allah u Gjellewala tha në Koran Feselu ahle dhikri në kuntum, leta alemun Pëtni ata që dinë, para që ju nuk dini Gjithë nuk ka dikur që nuk dinë e gjithë më ka të kushë që din po nuk ka njëri që krejt i din normal, Allahu Gjallahu i din të gjitha por, pra që na duhet në kam su Allahu Gjallahu Ala në kam informuar në Kuran dhe pejgamberi sallallahu azzam në sunet në ti prendaj ne kemi burim të mjaftu shumë të sak të verifikuar të informacioneve që na duhet për adhurimin të në dhe Allahu të mladnuar Kurimi të ka adhurimi pa dushim se Këtë adhurim të agjërimit Ne e bëjmë si përgjigjën dhe një thyrjeje Nga se të nërua dhe zërë mësimtar Temi thënë se agjërimi është Braktis e ushqime dhe pijes Në esens Të braktis e ushqime dhe pijes Nuk është diqka e zakonshme Apo Njëri ju në rëthona normalet Zakonshme han e dhe pin Ndërso ku nuk han e nuk pin E ka ndë një arsyet saktuar E ka diqka po e munan Qepo po shon për dikon ku nuk kanë të nditen brenguosët, e pse s'ke honger, çka ki? Apo të dam dikon, a ki ne mërzij? On nuk është e zakonshme. E zakonsh është me honger edhe ti. Në këtë e zakonsh fumes me honger. A do njeriu kur nuk kanë e kur nuk pinë e, ka e, ka, po e, e kanë ciklet, nimunë me ka diçka po e brenguos diçka spelen me honger apo diçka e kanzin gambinar të zakonet dhën atëshmërisë ti. Mir, agjërimi on A çunitash sa me nuk pim. Me na thon ti kushë pse më s'po han? A ki në munim apo të dam diçka? A është agjërimi on pe sikleti, pe munime? A është se ina të mërzitshme spanaot buka që na lon? A është për kët arsye? Jo absolutisht. Jo skot boj me kët. Jemi të shëndetshëm alhamdulillah. Madje agjërimi kot bëm me një sendosh, atë që kosmunin nuk gjenan ne dim kët pun. Ne rot agjërimi, pastaj kompenzon pas, pas Ramadanit. Domthoni ni rishën dosh agjeron. Dhe e bëjmë me knaci dhe me bundat. Atëre psajeroj me. Por shkakse dikush më ka thirrë me agjëru, dhe nai na përgjigj. Kjo më rënci shumë. Dikush, nga kathir, dikush nga më ka thirrë, dikush më ka thon mos ha. E kush oraçi më ka thon mos ha? Edhe çfarë firi është kjo që nai na përgjigjësh më rënci më kuptu në agjëp agjërimet ton. Jo gjithë kush kur të të të mos hati e në gënë, jo. Jo gjithë kush kur të të të të përshambullë, prish e gjumin të i e prish, jo. Du të me qenë një autoritet i veçan, specifik, edhe duhet me qenë një thirja i veçan që të ka thirë dikush e të i e përgjigjë. Normal? Rëmparamene dikush një fëtar me të thirë me një emërë ofendusë. Një emërë ofendusë me tonë, o ti. O ti ti ek çto çto më thjetën. Mesër na orte ona, apo nin, për shkak të shkëmstoj. Ja, thosh mëson mëmthir tani vi. Që ashtu shkëmse kurkush nuk ka shnzar për i kafshat buk më shkutet dikush, është punë respekti e ndere. Prandaj thirrja duhet bëhet si duhet për të përgjigj. Prandaj kush na ka thirr, edhe çysh na ka thirr, që na me shumë knaćsi dhe shumë vullnet jena përgjigj edhe në atë që ka të bëj me bazën dhe esencë një të stu në që është praktis e ushqimit e pjes të ndërruar lëzër besimtar sa e gjithë në Ramazani gjithë mund hëgjalarët flasin duke komentuar duke shtjeluar një ajet që ka të bëj me këtë thirje Allah u thot ja e juhe lëdine amenu o ju që kini besuar kjo është thirja O ju që keni besuat Kësu nga ka thira lau të bare kohë tajla Andaj Unë duhet Sot të flasë pak për thirjen E pastaj të tasë për punët e tjera Ga së so shumë në rëndësi kjo thirje Po e kuptuam thirjen Dhe po e kuptuam natyri në thirjes Aja që vje pas thirjes Për një e pastaj është e let Krej që ka vjen pas thirjes është e let Kur ti përshamu Dhe ki për asy kush për thir Edhe si për thir Kur këtë e këtë i parasysh, gjithë shka pasë është me e letë. Kush për në thratë? Allahu gjallëvalë, kryuësi i gjithësis, furnizuësi, kujdestari, aj që gjithë gjëshë ndorë në ti, apo aj për në thratë, ndaj ashtiri e rëndëmt, ashtiri e zakonshme, ja, nuk është, nuk është. Për ndaj me të drejt, abdullaj bën me s'udi, Radiallahu te alanhu Një nga shok të afert e pejgamberit Alehi salatu wasalam dhe nga njësë E mirë të fjesë dhe djetarët E generatave të para Aj në lirë me këtë të të të të të të Ku dë që Në Quran Apo sa herë Në veshët e juaj Ojo që keni besuar Pregatit në zemrën mirë Kushtoni vëmendje mirë dhe dhe gjeni i mirë këtë tirje nga se pasaj ka një kërkjes që duhet zbatuar diçka ka Allahu përna thret për t'ju përgjigj kështu që këtë tirje shumë rëndësishme sahar Allahu të vare këvëtale në kuran në obligon me diçka kërkon nga një të braktisim diçka e banë për meso e tirje përndaj këtë tirje shte veçantë nuk është tirje zakon shme Kërë që do simirë me kuptu kët thirrje, e që pas saj në bazë të kuptimit të thirrjes edhe ta përshpejtojmë përgjigjen, të largojmë hezitimet, hamendsinë tona në përgjigje. Nga se ju jo gjithë puni përgjigjemi Allahut te barekote me shpejtësinë e duhur, po. Ka njerëz që kët thirrje me vjetën in, po nuk përgjigjet. Ka njerëz që kët thirrje tani jetën in, po nuk përgjigjet. Me e kuptuar drejt kët thirrje, dhe me qenë të bindu në këthirja të gjithët përgjigjën e pa mund shmashtë probleme është njerë nuk kanë bini këthirja nuk e njojnë këthirja nuk i kushtojnë vëmenë në kësaj thirja ja ndaj edhe kanë probleme në përgjigjë kështu që për të evituar të problemet të përgjigjës e të nështrimit ne duhe që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Këni po përshamu të në vëzën jetë në për dëshme. Jo gjdo dë thirja njëti ragënë telefon. Përshamu nësë të gjitë pak, pak ma inë zonë, pak ma inë zonë. Thirë dikush, aj, se ma vona për. Banë normala për tënë, ndohet këpun. Dikush, kjo petë, leheq me së përgjëgjë. Dikush i bezdis për shamu, për shamu. Dikush për shamu, të bezdis përshamu. Dikush përshamu jetë u full me dikon, jenë naj. Mën të të situat dështabë që ji ngarkuar, i angazhuar tir dikush, ja këtu do të përgjigjesh. Pse kush e përcaktëm kët përgjigje dikujt po e dikujt numri kush numrin e pëthir. Kush po thirr apo? As më rëndsi. Në Ndaj edhe ti kuptuat që Allahu xhalla wala po na thirr. E si duhet ta ja? thyr, më kuptoj kët thirrje? Fillimisht nderuazer Allahu xhalla wala la thirr me thirrën më të bukur, më të mirë të mundshme. O ju që keni besuar. Prandaj, kjo është ilja për katësis. Kjo është ilja për katësis. Kjo është ilja e identitetit. Do Allah po të thotë të thotë emër të asoj që ti i përket ti i përket ti i përket Kuina. Besimit në Allah xhelaluha. Pasçi i përket besimit, ti po thirr. Ata që nuk i përkasin besimit, ata nuk po i thirrin. Ndërrozer, në nëse për shembull Dikujt në familje i ndodh dhe qka Për shambull, Allah në arrujt Djalit, vajzës, gruas Prindit, për shambull, i ndodh dhe qka E thirin telefon Thirin telefon Do është marrë se Për shambull E ka prej dorën, kushtë të imesht Djalit, vajzës, kushtë të imesht Allah në arrujt nga taksiratet Të thush mu, falep, se po më thirë mu A i thush? Në tirë për familjen tonë Ti a i thush E pëse pëmë thyrë mu A i thush Ja nuk i thush Se të përkët tirja Me tirë dikush në telefon përshamu Dhe me thonë Osh njoni Osh njoni Me një vend dikun ljargë Kosovës Apo Osh smute a ki mundë si më ardhë Ti thush e në falë burë E pëse pëmë thyrë mu Qa këmë lidhën me ta po. Dhe për në përsham Varsisht ai përkat, as i përkat as si të përgjigje. Kur Allahu thotë, o ju që keni besuar, a po. besu, të përket kjo thirrje? Po, të ti që e besu, ti të përket kjo thirrje, ti të takon kjo thirrje. Apo. Për shembë kanë në Kur'an, ya ja ehlel kitabi, o ju të hartë librit, pasuesit e Tevratit dhe Injilit për shembull. Kjo thirrje është për ta, atë përket ty direkt, jo. Direkt jo është për ta një hera për A o qështu Përndaj Thirja joj që keni besuar është thirja përkatsis A po mu këmë përket Ka da si kjo për mu Përndaj Sarë dhe Allah o të dhe O joj që keni besuar Dije se ti i takon Kësaj thirja Ty të përket kjo thirja Ty të takon mu përgjnë këtë thirja Dhe gjithashtu të nërlëzër kjo thirja Kralë shërthirja përkatsis është Nderit edhe kënaris Për shambull Allahu kërna thrat Që ko Allahu Kryuasi I gjithë fuqeshmi I gjithë dishmi Aj që na një mirë Aj që e din kush jemi tamam E një fuqin tone Dijen tone, dopsin tone katot, Krejt Allahu i din për neve Në detaj e i din e i për neve Për shambull Me së emra ka mujtë me nëthirë Allahu neve, me qëfar dhe emri me thirë, ma dhjëndën kuptim të qërtimit, do të ishte thirje e qëlluar, e po? Me thirë Allahu, o i varë fërë, o fukare, me thirë Allahu që ishte për shambull, a një shë ofendum, ju, se nëra përtë me Allahu në fukare, jepëse që e më nëra përtë me Allahu në i posënë, Si, edhe që ta pak që e kita ka e bëzotit e pare kohë tala Me thirë Allah u gjenë lewala O gjunahqar Me thirë qështu O më katar, me thirë A i dhë nësh? Jo, se qështu i Nërë për të malonë, a i qështut? O qështu i Ande me thirë edhe me emrin e gjunahut Edhe me emrin e varfnis Me thirë edhe me emrin e mosmir njohjes O buk për mësës O mësë mirë njahës Me të tjirë Allahut që kështot A është tjirë që të përket Po, jena mësë mirë njahës Sa begatit i gëzojmë A jemi A jemi në të njëti nivel Me mirë njuhjen Për shembul A i kemi dalë Allahut haku Sa na japaj Na e kemi falënukin e dhu Barabart jemi, a mund të jemi kështot Jo, absolutisht Për cërën bëgatit e Allahot mundur se e kefa në ruap? Cila, asë një. Do e thëmë që Allahu Gjelle Huala e ka të drejten me nëthirë me qëfar dhe emri që ajdanë dhe neve e jamër në ta kanë. Me gjithat, gjitha këta emra që në përkasin dhe kadrit me ta më nëthirë dhe ashtu jemi, nuk i ka përdur Allah më nëthirë, absolutisht. Ka përdur emrin më të bukur më nëthirë. Në emër të një punë që jaj mas shumë të jadon Për të reguar së shtiri e dashuris Jojnë në nëshmimit Shtiri e respekt të dë dënderit Jojnë përbuzjes e përshnimit Për një shtiri që Allah t'irë me të nëru O ju që keni besuar A ka ndirë ma i malë se me besu në Allah në të barë e kotare? Nuk ka A ka diçka më krenara që t'ban Në Allah po të të të në emër të asaj Qaj e dënë mas shumë të jadon Allahu po të të të në emër të asaj që ata që i ka dasht Allahu këtë jo akadhon Të nërëzër Allahu që në gjerali u është furnizuasje ja, po? A i furnizu në kresat Ka njerë që Allahu i ka jepë shumë Ku pëtin pasurisë, të autoritetit, të mundësive A do të tëtë të se kujtë që Allahu i ka jepë pasurije dënë A do të tëtë A do të të përshama se kuj t'i ka e pëllohu pushtet Po zitë Allahu e dën A do të të të të Ja nuk do të të Ko njerë që Allahu jemë nga pasuja pasu i dënë Allahu zhujan Nuk i dënë Ata e muhujnë Allahu në bujnë keq Janë më smirë një as Do të të nga kjo dunja Allahu ju në dënë Edhe atyre që i dënë Po edhe atyre që nuk i dënë Allahu zhujan Ndërsa Nga, nga hisja e besimit E imanit Adhurimit Allah nuk ndanë pas për ata që i dënë Më meni kërë Allah u gjerë Në u ala të ka bërë Që ti, ti është piesë e kësaj thirja Dije që Allah u pëtë dënë Përëndaj, duë mundi në derum E krenar Dhe të kuptështë të tirit e dashuris E të respektit Kërë Allah u dhëtë ojo që keni besuar E ty të përket këthirja Përnda e që tirë me dashni Ti mbulën të metat Nuk tirë me emra Që ti qashtuje për nuk dhëme të ofendu Nuk dhëme të lëndu Kujdeset për ty Për zjedh për ty thirin ma të mirë të mundshme Që të ban krenar E të ban në e përsi E të ban të ndëruar Këso i thirja ajë thot jo Ajë thot këso i thirja jo Ajë thot Allah i thatë veç a i që se kuptane nuk e dinam të. Nësar tira, Allah ojo që kini besuar Kuptajnë e se është tiri e veçan, specifika është tiri e nderit e kënaris është tiri e dashuris Dhe e tretat e në, në përmjullja Këtiri duke të kuptojmë thashtë si tiri e të përkatsis Apo Thirit e nderit, privilegjit dhe kënaris Dhe gjithashtu është tiri e përgjësis është here me përgjithësi. Po, Allahu جل و علا patëtrat me një amër që në bazë këti të këtij ameti ki përgjithësi besimin e Allahut te bareku te ala të, të ndrozur nuk është thjesht deklaratë. Jo, ka përgjithësi. Ka përgjithësi, apo. Për shembull, amni print Bob non. A është amni kansor apo? A është amni mirë? Po, wallahi. Gëzo është kërë thyrë, dikosh babë, nonë, gëzo është, apo, shë amë një mirë. Po që kjo e amë në ka përgjësi, apo, ka përgjësi, ndaj ati që të thratë, a ka përgjësi. Po, ki përgjësi dhe i fmihë u tanë, me duku mu kujdesë për te, ki përgjësi, nuk ove që është të thyrëja kjo. Andaj, është thyrëja përgjësisë, Allah u po të thratë që ti përgjëgjëshë. Gjasë ti ke marrën bi supë tetuja për gjerësi kashik të amne. Për shkak të gjëzën, ne një, një do të mëkon edhe zgjidhet kryetar. Apo i thonë kryetor, o kryetar, amin. Apo edhe zgjduhet kryetor, kaq çash më kryetor, po ka dalë se kok po rësit, jo vetëm thirr, nuk duhet më të përdor vetëm emrin kryetor për mëshxhyzu mundësit, jo. Ja? Po para kësaj duhet me pas përgjithësi për këtë emër, në përmbushkët e emrit, në meritut e emrit, apo kooperacisi edhe besimit. Dhe Allahu te varq. Nëse ke thon kon besu në Allahun, atëherë ky deklarem kooperaci. Do thot, unë kam besuar në Allahun, e ç'i bie, do t'i përgjigjem Allahut sa më thrat. Kjo është tira e përgjithësisht ky prinsi dhe në emër të kësaj Thirje, në emët të këti emri nesër Para Allah të kime do në logari Kime do në logari Andi Allah të varë në të pyt Ti këthonë kom besu Apo, ti këthonë kom besu Mes këthonë kom besu A është doshë më agjeru A është doshë më fa namaz A është doshë më nërgu për kësoj punet kjeqe A është doshë më këtë komplikin Po është doshë është doshë se me vëllat e ka përënu këtë emër E po këtë emër Ka nderr, ka qenari, ka shpërblem, por ka edhe përgjithësi atë. Prandaj duhet të ndihemi me duhet të sillemi po duha këtu. Duhet të sillemi me përgjithësi të plot kësaj thirrje, me përgjithësi i përgjithshëm me çdo njeri. Jo të ineran e të sillet në mënyrë të papërgjithshme kësaj thirrje. Prandaj duhet të kuptuam seriozisht këtë thirrje. Edhe të na bën krenar, edhe të na bën të nderuar, të na bën të privilegjuar ne emësën përkacim kujt i takojmë ne kujt kush jemi ne ne imi besimtar i kemi besu Allahut e atëherë kjo ka përgjithsi që duhet i përgjithsh duhet i përgjithsh dhe në basë të kësa i kemi allonë logari dhe kemi u shpërbjit e ka Allahut e bare kërë tala rëndaj, ma te për përgjithsi ma te për ma te për kujdes e vëmendje kur Allahun në thërët nga se po në thërët dikush shumë i veçant, shumë specifik dhe me dhe po na thon me thirrje më të bukur, më të këndshme, më të mirë të mundshme që na bën sikur se përmana me dërdë kanar. E pastaj thirrje pastaj. Pastaj a kërkon pinëvë kët apo atë, a kët sakrificë, a kët mund, gjithçka pasoj është e lehtë, e të kalueshme. Gjithçka pasoj është e pranueshme, ngasëna e dim se ajë na thret për diçka që është e mundshme për neve, për diçka që është e natyrshme për neve, për diçka që është në dobin ton, mirësin ton. Kur Allahu nuk të thret për diçka që ti smuns po përgjigj, kur e pamon smarth. Ai të thret naçit timu mundu përgjigj. Kur Allahu nuk të thret në diçka që ti të bën dom, kur ti të pengon, absolutisht. Ai gjithmonë të thret para çka dobi për ty, ka hajër për ty, ka mirësi për ty. Të duhet ty, nga sa është thirrja e kujdesit tash, dhe e dashuris, të thirrja e dashurisë në respektin. Ai këto trajtojmë. Dhe sa ato gjojm, oj o çikeni besuar, ka dal tash po më thret krejtë angazhimet anosh, të gjitha thiret me i fik, të gjitha diskutimet heshtin, kur Allah u thratë, gjithë shka, gjithë shka pushon, gjithë shka pretë, thiret Allah, nuk pretë, nuk pretë thiret Allah të barë e kotara, ati duhet menjet i përgjigjemi, nga se kjo është e qena përket neve, të kjo është të raleshtë të reguas, i kuptimit e të përgjësi që kimi kërshia Allah dhe thiret Allah të barë e kotara. E me këtë Allah nga ka th Pra ndaj, normal që agjerojmë Normal që praktisim pijë në ushimit Normal që bëjmë gjithë shka Nga se thirje është e tilë që nërbën t'i përgjigjemi Allah nga mundësof që T'i përgjigjemi kështë e thirje Dhe në basë të kështë e thirje Të thirëmi nesë të rritë e gjukimit Që Allah u të vara këtala në shpërblen Kër Allah u i thratë ata që i ka falë T'i mina ata që i përgjigjemi Kër Allah u i thratë ata që do Por para kësaj ti përgjigjemi këtu, që ti ke mundsi atje të ja përgjigjesh me. Allahu xhallahu ala e pranoj adhyrimet tona, i lehtësoft gjithë angazhimet tona ndaj pranojta adhyrimin ton, na mëson që këtë Ramazan të jemi më afër Allahut dhe pastaj më afër mirëtitërit. Zoti ju shpërblet për, për vëmendjen, tash karguaj zonë të tjerë me zonë vazhdimtote me pjesën e tij ato gjymos. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam të sinë më kthyer.